Hanni und Nanni sind immer dagegen. Hanni und Nanni, die lustigen Zwillinge, saßen am Rande des Tennisplatzes, tranken Limonade und führten eine lebhafte Unterhaltung mit ihren beiden Freundinnen. Ach, zu dumm, dass unsere alte Schule die Mädchen nur bis zwölf behält. Nun muss ich mit Nanni in das blöde Internat Lindenhof, wo jeder hingehen kann. Stellt euch vor, sechs bis acht Mädchen in einem Schlafraum. Wenn wir doch mit euch ins Ringemäher danach könnten. Hey Nanni, mach dein Racket nicht kaputt. Das nützt uns auch nichts. Du Hanni, wenn ich doch mal mit Vater und Mutter sprechen. Oh ja Nanni, versuch macht klug. Komm flink, dann erwischen wir sie noch beim Kaffee trinken. Ciao, wir rufen euch gleich an. <lacht> Und bald saßen Hani und Nani fein gewaschen und frisch frisiert draußen auf der Terrasse. Bitte schickt uns nicht nach Lindenhof. Es soll ein ganz schreckliches Internat sein. Aber wer sagt denn das, Hani? Sei nicht albern. Lindenhof ist genau die richtige Schule für euch. Neuburg, eure alte Schule, hat euch zu sehr verwöhnt. Es war ein sehr anspruchsvolles und teures Internat. Heutzutage muss man lernen, einfach zu leben. Lindenhof ist in dieser Beziehung sehr vernünftig aufgebaut. Außerdem kenne ich die Direktorin. Ach, vernünftig. Wo wie ich diese vernünftigen Dinge hasse. Bitte, bitte lasst uns doch mit Dodi und Franzi ins Ringmier-Internat. Bitte. Ganz gewiss nicht. Ringmier ist viel zu großartig. Und ich will keine Kinder, die einmal auf alles herabsehen. Auch das würden wir ganz bestimmt nicht tun, Mami. Du kannst uns ja auch jederzeit wieder wegholen. Schau, wir spielen doch so leidenschaftlich gern Hockey und Tennis. Und in Lindenhof gibt's nur ordinären Handball. Aber etwas ganz Neues für euch, liebe Nanni. Es war schon immer gut, Neues zu lernen. Ich habe festgestellt, dass ihr beiden seit dem letzten Jahr ganz schön hochnäsig geworden seid. Ihr werdet noch früh genug merken, dass ihr gar nicht so viel könnt, wie ihr glaubt. Und das wird euch ganz gut tun. In Lindenhof sind wir sicher nicht glücklich, Papi. Nun gut, dann seid unglücklich. Und jetzt keinen Ton mehr über die Schule. Verstanden? Nannis Tränen, Hannis Maulen, nichts half. Die Eltern blieben unerbittlich und am nächsten Nachmittag saßen Hanni und Nanni in dem großen Schulbus Richtung Lindenhof-Internat. Oh, sieh nur, Nanni. Dort drüben auf dem Hügel liegt unser neues Internat. Da, das schöne Gebäude mit den weißen Säulen. Oh je, hast du nicht auch ein bisschen Heimweh, Hanni? Nach der alten Schule? Nach unseren Freundinnen? Aber, Nanni, sei nicht bange. Du hast ja mich. Allein hierher zu kommen, fände ich auch schrecklich. Mhm. Aber ich hab ja dich. Hier, deine Tasche. Okay. Wir sind da, Nani. Alles aussteigen! Endstation! Neuankömmlinge zur Hausmutter! <lacht> Die Hausmutter wartete schon. Sie war eine dicke, freundliche Frau mit sehr durchdringenden Augen. Aha, unverkennbar die Zwillinge. Willkommen, Hannah und Marianne Sullivan. Hanni und Nanni werden wir genannt. So, so, Hanni und Nanni. Also, es ist hier Brauch, dass eure Koffer erst mal von mir durchgesehen werden. Die Bettbezüge, Handtücher und Kleidungsstücke. Wenn es nötig ist, müsst ihr eure Sachen ausbessern. Ach, unsere Eltern regen sich nicht auf wegen ein paar zerrissener Kleider. In meiner alten Schule blieb ich mal an einem Stacheldraht hängen. Mein ganzes Kleid ging in Fetzen. Die beste Näherin hätte es nicht wieder zusammengekriegt. So, so? Ich hätte dich bestimmt jeden Riss wieder flicken lassen. Also richtet euch danach. Hey, Millie, was gibt's? Froh über die Unterbrechung, schlüpften die Zwillinge leise aus dem Raum. Puh, das fängt ja gut an, Nanni. Ich mag die Hausmutter nicht. Ich habe direkt Lust, mein Kleid so zu zerreißen, dass es nicht mehr ausgebessert werden kann. Ha, da hätte sie eine Nuss zu knacken. Ach, Hanni, lass uns lieber auf Entdeckungsreise gehen. Ah, unsere nein. Hallo, Zwillinge. Wer ist wer? Das ist meine Schwester Nanni und ich bin Hanni Sullivan. Die Sullivan's. Herzlich willkommen. Ich bin Hilda Wendthoff. Wir liegen im gleichen Schlafsaal. Hier ist der Aufenthaltsraum für die jüngeren Mädchen. War die schon mal im Internat? Natürlich waren wir das. In Neuburg. So, so. Aus der Schule der Eingebildeten kommen sie her. Meine Cousine war auch da. Oh, wie war die hochmütig, als sie wieder nach Hause kam. Halt den oh. Mund, Jenny! Wir wollten gar nicht hierher. Man hält nicht viel vom Lindenhof. Wirklich? Ach, meine lieben Zwillinge, es ist auch gar nicht wichtig, was ihr vom Lindenhof haltet. Viel wichtiger, was der Lindenhof von euch hält. Schade, dass ihr nicht woanders hingegangen seid. Ich habe einfach das Gefühl, als ob ihr gar nicht hierher passt. Jenny, jetzt ist aber genug. Sei endlich still. Kommt ihr beiden, ihr müsst die Direktorin noch begrüßen, bevor wir zu Abend essen. Nehmt Jenny nicht zu ernst. Sie sagt halt immer, was sie denkt. So, hier ist das Zimmer der Direktorin. Ja, bitte. Ah, die Sullivan-Zwillinge. Guten Tag. Herzlich willkommen in Lindenhof. Ich hoffe, dass ihr uns alle Ehre machen werdet. Wir werden es versuchen, Frau Direktorin. Ich kenne eure Mutter recht gut und freue mich, dass sie euch hierher geschickt hat. Schreibt ihr das und grüßt sie recht herzlich von mir. Und nun lauft schnell zum Abendbrot. Jawohl, Frau Direktorin. Seltsame Kinder, diese beiden. Man könnte meinen, es gefiele Ihnen hier nicht. Hm, vielleicht sind Sie nur schüchtern oder haben Heimweh. Doch die Zwillinge waren weder schüchtern, noch hatten sie Heimweh. Sie waren einfach zwei halsstarrige Mädchen, die sie verschworen hatten, im Lindenhof alles schrecklich zu finden. Sogar die Betten waren ihnen nicht weich genug. Wenn wir wenigstens unsere schönen Überdecken aufs Bett legen durften. Aber nein, alles muss gleich sein. Alles muss gleich sein. Ich mag einfach nicht, was jeder hat. Am schlimmsten finde ich, dass wir die Jüngsten sind. Mhm. Sie kommandieren uns herum wie Sechsjährige. Besonders die hochmütige Susa aus unserem Schlafraum. Sie hat es direkt auf mich abgesingen. Hm, auf mich auch, Nanni. Tröste dich. Sie kann uns bestimmt nicht leiden. Wie arrogant sie ist. Aber wenn sie den Mund auftut, könne man meinen, sie stamme von Straßenkehrern ab. Ja, aber die kleine Katrin ist ganz nett und lieb. Seltsam. Sie scheint ja gar keine Freundin zu haben. Dabei ist sie doch schon ein ganzes Jahr im Lindenhof. Tja, irgendwie tut sie mir leid. Sie erinnert mich an einen Hund, der seinen Herrn verloren hat. Dauernd versucht sie, sich anzubiedern. Die Zeichenlehrerin ist mir die Liebste hier. Immer lustig und freut sich, wenn wir Spaß am Malen und Zeichnen haben. Bei ihr werde ich direkt fröhlich. Mhm, stimmt, Nanni. Aber die Kennedy, die Geschichtslehrerin. <lacht> so was Nervöses und Hampeliges. <lacht> Richtige Vogelscheuche. Das hast du hast recht. Na und Mademoiselle, die Französischlehrerin, hat mich ganz schön erschreckt mit ihren Riesenfüßen. Füßen. <lacht> Die hier auf der Kellertreppe bei dem herrlichen Wetter. Wenn Jenny aufkreuzt, möchte sie gleich zu Kathi kommen. Es ist, Feuer anzumachen und Brot zu rösten. Dass Jenny sich so ausnutzen lässt, sie ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Mir würde im Traum nicht einfallen, für irgendeine Schülerin hier den Ofen anzuzünden. Hm, und noch dazu für die eingebildeten Abiturienten. Das würde ich auch nicht tun. Wozu sind die Hausmädchen da? Na, wartet's nur ab, Anni und Nanni. Ihr seid auch bald dran. Aber nur vielleicht. Ich werde bestimmt niemanden hier bedienen. Ich bin doch nicht blöde und Lani auch nicht. Einige Tage später, die Zwillinge schrieben gerade einen Brief nach Hause, da kam Jenny herein. Hallo ihr beiden. So fleißig? Eine von euch soll zu Linda kommen. Was will sie denn von uns? Vielleicht will sie ihre Schuhe geputzt haben. <lacht> Komm Nanni, wir werden uns bei Linda erkundigen, was sie von uns will. Aber du kannst sicher sein, dass ich weder Schuhe putze noch Feuer mache. Und du wirst es auch nicht tun. Mit diesem festen Vorsatz gelangten die Zwillinge ins Obergeschoss, wo die Mädchen der beiden Oberklassen jeweils zu zweit kleine Arbeitszimmer hatten. Linda saß mit ihrer Freundin Pamela in ihrem Zimmer, als die Zwillinge eintraten. Hey, könnt ihr nicht anklopfen? Trampelt einfach so herein. Wo steckt ihr so lange? Wir warten. Nun, habt ihr keinen Mund zum Reden? Pamela, hast du schon mal so verdatterte Gestalten gesehen? Also hör zu, hier diese Schuhe sind zu putzen, dann mach das Feuer an und setz den Wasserkessel auf. Wasser ist draußen im Korridor. Wir holen inzwischen Bücher aus der Bibliothek und würden gern Kaffee trinken. Sagen wir in einer guten Stunde. Pah, ich bin nicht nach Lindenhof gekommen, um euch die Schuhe zu putzen und euch zu bedienen. Und meine Schwester auch nicht. Hast du das gehört, Pam? Hast du schon solche Frechheit erlebt? Na, wie ihr wollt, ihr beiden. Es gibt dann eben keine Spaziergänge in die Stadt. Verstanden? Ich glaube nicht, dass ausgerechnet du berechtigt bist, uns zurückzuhalten. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ihr wollt wohl eins aufs Dach haben. Du reg dich doch nicht so auf, Linda. Hört mal zu, ihr beiden. Hier in der Schule ist es Sitte, dass die jüngeren Mädchen den Abiturienten kleine Arbeiten abnehmen. Das ist ungeschriebenes Gesetz hier und alle Schülerinnen richten sich danach. Aber wir denken gar nicht daran, dumme Sitten mitzumachen. Wir wollten ja auch gar nicht nach Lindenhof, nicht wahr, Nanni? Tja, ich glaube auch gar nicht, dass ich weiß, wie man lehmige Schuhe sauber kriegt. Ach, du liebe Zeit! Dann ist ja höchste Zeit, dass ihr es lernt. Kommt, Pamela, wir vertrödeln hier nur. Kostbare Zeit. Ich werde diese scheußlichen Schuhe nicht putzen. Und wenn ich das ganze Jahr nicht in die Stadt gehen darf. Und du auch nicht. Aber, Hanni, ich will mir doch neue Haarspangen kaufen. Und Schokolade. Komm, hilf mir schnell. Wenn wir uns wegen solcher Lapalien so anstellen halten die anderen uns für schrecklich albern. Sie lachen sowieso genug über uns. Na, dann bedien du doch die beiden, Nanni! Ich tue es auf keinen Fall! Oje, wie bekomme ich nur diesen Dreck von den Schuhen? Herein! Du, Katrin? Oh, schau dir nur diese schrecklichen Schuhe an! Du musst erst den Schmutz abkratzen, Nanni. Na komm, ich helfe dir! Musik Hanni hatte Stadtverbot, weil sie ihren Anteil an Arbeit bei den Abiturientinnen nicht erledigen wollte. Und Hanni war trotzdem in der Stadt. Mal einkaufen, mal Schaufenster bummeln, mal im Kino. Wie war das möglich? Ach Hanni, geh ruhig in die Stadt. Wir verwechseln sie uns sowieso an Dauern. Und wenn du gehst, dann bist du eben Nanni. Und wirklich, jeder glaubte, es sei Nanni, die zur Stadt ging. Doch beinahe hätte es einen Reinfall gegeben. Nani legte gerade eine Schallplatte auf. Da rief Linda in den Aufenthaltsraum. Nani erstarrte fast vor Schreck. Hallo, Honey Sullivan. So allein hier bei dem schönen Wetter? Lass dich nicht stören. Ich habe dich nur gestern beim Handball beobachtet. Du warst gut. Und ich habe dich für das Spiel am Sonnabend aufgestellt. Du bist zwar ein albernes, dickköpfiges Mädchen, aber mir ist eine gute Mannschaft wichtig. Oh, oh vielen Dank, Linda. Oh je, Mann, dieser Schreck. Wenn sie nur gemerkt hätte, dass ich gar nicht Hanni bin. Nicht auszudenken, was Hanni wohl sagt. Na, wie gut, dass sie nicht gemerkt hat, dass du Nanni bist. Oh, Hanni, mir verschlug's vor Schreck die Sprache, als Linda plötzlich in der Tür stand. Gut, dass keiner sonst im Raum war. Ich kann es noch gar nicht fassen, Nanni. Ich darf ein Wettspiel mitmachen. Hurra! Wie nett von Linda. Aber, oh Nanni, ich, ich komme mir so gemein vor. Dich habe ich alle Arbeit allein machen lassen. Und selbst bin ich immer in die Stadt gegangen. Was für ein übler Streich. Oh Nanni, in solcher Situation kann ich einfach kein Wettspiel mitmachen. Ich muss zu Linda und muss beichten. Und ich werde ihre Schuhe putzen und den Ofen anmachen und sogar ihren Fußboden schrubben, wenn es sein muss. Ja, es wurde eine lange Beichte. Ein ziemlich übler Streich, Hanni. Du hast ganz schön niederträchtig gehandelt. Aber du hast den Mut gehabt, deinen Fehler einzugestehen. Wir wollen es vergessen und nicht mehr drüber sprechen. Du spielst am Sonnabend. Und Hanni glänzte mit ihren Leistungen beim Handballspiel, wenn sie nur auch im Unterricht halb so viel geglänzt hätte. Zu ihrem Entsetzen stellten die Zwillinge fest, dass sie im Lindenhof weit unter dem Klassendurchschnitt lagen. Als sie nun in Französisch wieder miserable Aufsätze geschrieben hatten, war Mademoiselle fürchterlich, so nannten Hanni und Nanni ihre Französischlehrerin, weil deren Lieblingswort fürchterlich war, sehr böse. Hanni und Nanni, Sullivan, eure Arbeit ist einfach fürchterlich, absolut ungenügend. Ihr werdet den Aufsatz noch einmal schreiben. Nach dem Abendessen will ich ihn fehlerlos von mir haben. Compris? Aber heute können wir ihn nicht schreiben, Mademoiselle. Wir haben Kinokarten. Hat es nicht bis morgen Zeit? Hat man schon solche Frechheit erlebt? Eure Kinokarten gemerkt mich überhaupt nicht. Heute Abend bringt ihr mir die Aufsatz. Nespa? Fürchterlich. Einfach fürchterlich. <lacht> ins Kino. Diese dämlichen Aufsätze werden wir zwischendurch schreiben, Lani. Aber, Hani, das gibt schrecklichen Krach. Nach Tisch haben wir Kunstunterricht und keine Zeit zum Schreiben. Vielleicht sollten wir dann auf den Kaffee verzichten. Auf den Kaffee? Ausgerechnet heute, wo Jenny ihren Topf mit der tollen Pflaumenmarmelade aufmacht? Kommt gar nicht in Frage. Oh, Pflaumenmarmelade? Hm, darauf habe ich großen Appetit. Aber, aber dann schreiben wir die Aufsätze und gehen eben nicht ins Kino. Und wir gehen doch. Seid kein Feigling, Nanni. Ich habe schon einen Plan. Nach dem Abendessen hat sie gesagt. Und das ist ein dehnbarer Begriff. Da können wir immer noch schreiben. tatsächlich Hanni und Nani verzichteten auf nichts Sie tranken vergnügt Kaffee und verzehrten mit dem größten Appetit die leckeren Pflaumenmarmeladenbrote gingen begeistert ins Kino na und dann gongte es schon wieder zum Abendbrot Nach dem Essen sprach Hilda die Zwillinge an Hallo ihr beiden wann habt ihr eigentlich eure Aufsätze abgeschrieben wir haben sie noch nicht abgeschrieben Der Abend fängt ja erst an Ihr seid doch zwei Dummköpfe. Na, ich möchte nicht in eure Haut stecken. Warum macht ihr euch das Leben so schwer? Schwer? Wir fangen ja schon an. Stör uns nicht. Oh, bin ich satt und müde. 15 Fehler. Na, hoffentlich werden es jetzt nicht mehr als 5. Jenny, stell doch bitte die Musik leiser. Man kann sich ja gar nicht konzentrieren. Ja, ja. Am Abend wird der Faule fleißig. Ich stelle mir schon vor, was passiert, wenn ihr nachts in Mademoiselles Zimmer eindringt. Fürchterlich, fürchterlich. <lacht> Ihr müsst verrückt sein. Na viel Spaß noch. Es war fast 11 Uhr, als Hanni und Nanni vor Mademoiselles Zimmer standen, um ihre Aufsätze abzugeben. Psst, es ist niemand bei ihr. Ach, sicher ihre Freundin, die Geschichtslehrerin. Komm. Herein. Wen fanden die beiden bei Mademoiselle? Die Direktorin persönlich blickte sie erstaunt an. Die Zwillinge waren sprachlos. Hallo? Ist was passiert? Seid ihr krank? Nein, nein, wir sind nicht krank. Wir wollten nur unsere Aufsätze bringen, die wir neu schreiben sollten. Aber warum so spät? Zehn Uhr ist Schlafenszeit. Wir hatten vorher keine Zeit. Oh, diese bösen Kinder. Sie sind also doch ins Kino gegangen. Oh, Frau Direktorin, Sie sollten einmal die Arbeit sehen, die Sie abliefern. Fürchterlich, fürchterlich. Man hm? möchte meinen, Sie wären noch nie in eine Schule gegangen. Wir sind wohl in eine Schule gegangen. In eine viel bessere als Lindenhof. Hier können wir uns anstrengen, wie viel wir wollen. Immer ist etwas falsch. Ich glaube, wir reden jetzt nicht weiter. Geht sofort zu Bett und kommt morgen in der großen Pause in mein Büro. Und bitte geistert nicht mehr nachts um 11 Uhr durch die Gänge. Die Zwillinge kamen noch einmal glimpflich davon. Jeden Tag eine Nachhilfestunde in Französisch bei Mademoiselle. Was für eine Last! Très bien, mes petit. Trinkt euch an, das habt ihr davon. Aber bei dem armen Fräulein Kennedy strengte sich niemand an. Jenny war ein geborener Spaßvogel und sie bereitete der unglückseligen Geschichtslehrerin schreckliche Stunden. Bitte macht weniger Lärm. Bitte schlagt Seite 87 eures Geschichtsbuches auf. Heute wollen wir hören, wie die Menschen im 17. Jahrhundert lebten. Mhm. So. Welche Seite sagten Sie? Ich sagte Seite 87. Ah, ah seit 87! <lacht> bitte, bitte seid ruhig und lasst uns mit dem Unterricht fortfahren. Entschuldigen Sie, Fräulein Kennedy, trug man im 17. Jahrhundert schon Kleider oder nur Häute? Du weißt doch genau, dass sie Kleider trugen. Du solltest wirklich wissen, dass man zur damaligen Zeit keine Häute mehr trug. Nicht einmal die eigenen Häute? Sprungen Sie darum nicht mehr. Ich kann das nicht dulden. Ich werde euer Betragen der Schulleitung melden. Armes Fräulein Kennedy. Jedes Mal musste sie sich mit solchen Ungezogenheiten rumplagen. Sie konnte mit den Mädchen einfach nicht fertig werden. Fräulein Kennedy meldete niemanden, aber in der Geborgenheit ihres Schlafzimmers grübelte sie die ganze Nacht. Jenny Plante indessen einen tollen Streich. Psst! Hani, Nani, schlaft ihr schon? Stellt euch vor, meine Brüder, diese Lausbuben, haben mir ein Päckchen mit Knallfroschen und Wunderkerzen geschickt. Oh, zeig hier! Machen die wirklich so viel Lärm? Ach, wenn man Dutzend auf einmal wirft, gibt's schon einen ganz schönen Knall. Mach das Licht aus! Oh. Wunderkerzen, meine Lieblinge! Was habt ihr da? Knallfrösche und Wunderkerzen? Oh, das Richtige für Fräulein Kennedy! Oh nein, die Arme, sie tut mir so leid. Ach fast, Wir werden großen Spaß haben, das garantiere ich euch. Das Nachbarzimmer ist morgen leer. Die haben Physik im Laboratorium. Armes Fräulein Kennedy. Sei kein Spielverderber, Nanni. Ist doch nur Spaß. Nanni war kein Spielverderber. Die konnte sie auch. Die ganze Klasse war begeistert und geriet in helle Aufregung beim Anblick der Knallfrösche. Als Fräulein Kennedy eintrat, war jedoch alles wieder Mucksmäuschen still. Guten Morgen. Komisch, wie brav Sie sitzen. Na, mir fällt ein Stein vom Herzen. Der Unterricht begann. Als Fräulein Kennedy der Klasse den Rücken zukehrte und Geschichtszahlen an die Tafel schrieb, war der große Augenblick gekommen. Jenny warf ein Dutzend Knallfrosche vor das Lehrerinnenpult. Ein paar Sekunden passierte gar nichts. Erst als die Lehrerin sich umdrehte, begann ein Höllenspektakel. Heute fällt der Geschichtsunterricht aus. Ich weigere mich eine so rücksichtslose Klasse weiter zu unterrichten. Ich werde meine Stellung hier in Lindenhof kündigen. Ach du Schreck, was ist denn in die Kennedy gefahren? So streng? <lacht> Habt ihr Kennys Gesicht gesehen, als der erste Frosch losging? Die ärmste. Wenn sie zur Direktorin geht, fliegen wir alle. Fräulein Kennedy ging nicht zur Direktorin. Das heißt, sie kam nicht dazu. Denn Nanny's Worte und Fräulein Kennedys unerwartet entschlossenes Handeln hatten die Klasse so schockiert, dass sie geschlossen hinter Fräulein Kennedy herstob. Bald sah sich die Lehrerin von zerknirschten Mädchen umringt, die sich sehr kleinlaut wegen ihres schlechten Betragens entschuldigten und war fast glücklich. »Ich werde nicht kündigen.« Ihr werdet heute eure Freizeit opfern, um den Fußboden der Klasse und die Pulte zu schrubben. Hatte der Schock mit den Knallfraschen Fräulein Kennedy gelehrt, ihre Nervosität zu überwinden? Und nicht jeder, auch die albernste Frage ihrer Schülerinnen ausführlich zu beantworten? Sie war beängstigend kurz und streng mit ihrer Klasse. Es macht gar keinen Spaß mehr, der Geschichtsunterricht. Wir lernen direkt was bei ihr. Komme mir vor wie eine Schulanfängerin bei der neuen Kennedy. Sei kein Schaf, Fanny, das ist doch gut so. Nun lernen wir doch wirklich etwas. Und die Kennedy hat so viele Examen mit Auszeichnung bestanden, sie soll klüger sein als die Direktorin. Na, bisher hat sie sich aber ganz schön blöd angestellt. Ach ja, vergiss übrigens nicht, zwei Mark für Jennys Geburtstagsgeschenk abzugeben. Oje, oh zufällig besitze ich nur noch zwei Mark. Ich musste 50 ich für die Klassenkasse bezahlen, Eine Mark habe ich dem Hausmädchen gegeben, damit sie mein Kleid endlich mal wieder sauber wäscht. Und letzte Woche 50 Pfennig spende ich fürs Kinderheim. 50 Pfennig und eine Mark sind 1,50 und 50 Pfennig sind 2 Mark. Naja, du lebst ja auf flottem Fuß, Nanni. Oh Schreck, mein Geldbeutel hier im Schrank ist ja leer. Ich weiß bestimmt, dass ich noch 2 Mark hatte. Sicher hast du das Geld in der Manteltasche. Du wolltest doch noch Schokolade kaufen. Nein, bestimmt nicht, Hanni. Oh je. Kannst du nicht zwei Mark für mich auslegen? Du, ich habe Hilda schon eine Mark geliehen und bin pleite. Stell dir vor, der 20 Mark schon, den Hilda von ihrer Großmutter hatte, war aus ihrer Tasche verschwunden. Ich wollte so viel dafür kaufen. So kann ich Jenny nur den Rest Kekse schenken, die ich von Mutter bekam. Ich nur eine Tafel Schokolade. Ich bin restlos pleite. Jenny hatte Geburtstag. Sie bekam viel geschenkt, denn trotz ihrer Derbheit war sie sehr beliebt. Das schönste Geschenk kam von Katrin, ein vergoldeter Armreifen. Jenny freute sich riesig. Ich kann gar nicht verstehen, Hanni, warum Katrin mich so toll beschenkt. Ist das sonst so geizig? Ja, das ist wirklich großzügig von Katrin. Du, hast du das Paket von deinen Eltern schon ausgepackt? Na klar, sofort. Genau das, was ich mag. Schokoladenkuchen, Butterkekse, mm. Sardinen in Öl, Rosenmilch oh. und wunderbare Toll. Sahnebonbons zerfließen nur so im Mund. Du, da könnten wir ja direkt ein Mitternachtsfest veranstalten. Mhm. Oh Jenny, ist das nicht eine Bombenidee? Oh, klasse. <lacht> Nachts schmeckt alles besonders gut. Aber das Paket wird nicht ganz reichen für uns alle. Ach, jeder steuert etwas bei. Kuchen, Getränke, Schokolade. In unserer alten Schule hatten wir ein Mitternachtsfest. Das war ganz toll. Morgen Abend <lacht> ist die Direktorin im Konzert. Sie bleibt bei einer Freundin in der Stadt und kommt erst mit dem Frühzug zurück. Der richtige Zeitpunkt für unser Mitternachtsfest. prima! <lacht> ah, <drüber. lacht> Als die große Schuluhr am nächsten Abend zwölf schlug, kroch Hanni aus dem Bett. Sie rannte von Mädchen zu Mädchen, von Bett zu Bett. Mit unterdrücktem Kichern zogen alle ihre Morgenmäntel und Pantinen an. <lacht> Fleischpastit und Schokoladenkuchen, Sardinen und Ananascheiben. Wenn das kein Fest ist, ich werde die Zuckerrosentorte anschneiden. Hm, hm ist die köstlich. Ja, mit Mandelüberzug und rosa und gelben Zuckerrosen. Hm. Stifterin, die Edle, ist Katrin. Mensch, Katrin, hast du eine Abschaft gemacht? Die schönste Torte, die ich je gesehen hm. habe. Öffne die Flasche mit dem köstlichen Fruchtsaft. Zahnputzgläser her. So. Mm, lass die acht Tante leben und die Spenderin Jenny, sie opfert ihr ganzes Geburtstag für sie leben sie leben sie leben haha. Mhm. Nicht so laut. Oh, versuch das mal. Nehmt eine Sardine, ein Stück Fleischpastete mm. und dann Löffeldosenmilch. das oh, schmeckt herrlich. Mhm. Mhm. Oh Nani, du wolltest uns doch deinen Clown-Tanz vorstellen. Ich oh, ja, das musst du machen. Ich lege schnell die Platte dafür auf. Nani wigte sich hin und her im Kerzenlicht, machte seltsame Verrenkungen, verwechselte die Beine und fiel schließlich sich an Hanni klammernd mit lautem Gekicher zu Boden. Hanni stürzte mit ihr und stieß dabei den Tisch um. Die Mädchen starrten erschrocken. »Schnell, schnell! Schiebt alles unter die Pitten! Schnell ins Bett! Ruhe! Es kommt jemand!« Die Tür öffnete sich und ein Schatten hob sich vom hellen Korridor ab. Fräulein Kennedy. Ein leises Lächeln breitete sich über Fräulein Kennedys Gesicht. Zwei Flaschen, unübersehbar, standen mitten im Zimmer. Schokoladenpapier. Mitternachtsfest. Wie gut hatte sie ein solches in Erinnerung. Hilda, bist du wach? Oh, Fräulein Kennedy, ist etwas passiert? Ich dachte, ich hätte aus diesem Schlafsaal ein Geräusch gehört. Ich habe heute Aufsicht. <lacht> vielleicht waren es Mäuse. Sicher waren es Mäuse. Pass gut auf sie auf. Die einzige schlimme Auswirkung des großen Mitternachtsfestes waren Bauchweh und Übelkeit bei Nanni, Jenny und Katrin. Bald war das Bauchweh vergessen, das Fest aber wurde zu einer Legende, von der die ganze Schule sprach. Sogar Linda lachte, als Katrin ihr erzählte, wie bei Nannis Clowentanz zum Schluss noch alles vom Tisch fiel. In der gleichen Woche sollten Nanni und Katrin bei einem wichtigen Handballspiel mitmachen es war ein wunderschöner Tag und mittags gab es Bratwurst mit Kartoffelbrei und als Nachtisch Pudding. Nanni, Katrin, esst nicht so viel! Wir wollen, dass ihr heute in bester Form spielt. Ihr seid die Einzigen aus unserer Klasse, die an dem Handballspiel teilnehmen dürfen. Und ausgerechnet heute gibt's mein Lieblingsgericht. Darf ich nicht zwei Bratwürste essen? Heute nicht, Nanni. Aber wenn wir gewinnen, laden wir euch zu Cremetörtchen ein. Es wurde ein sehr spannendes Spiel. 4 zu 4 und nur noch anderthalb Minuten Zeit. Nanni hielt den Ball und lief das Spielfeld hinunter. Das Tor lag fast genau vor ihr. Die Torhüterin stand zwar bereit, aber irgendwie fiel Nanni der Ball aus den Händen und rollte ins Netz. Diego! In diesem Moment pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. mein Geld ist fort. Wo kann es nur sein? Ich wollte mit dem Fahrrad schnell creme besorgen und holte meinen Geldbeutel. Ein paar Pfennige sind nur noch drin. Komisch. Erst vor kurzem ist mein Geld verschwunden, dann hat Hilda Geld vermisst und jetzt ist deins fort. Ich werde sie kaufen, Jenny. Ich gebe dir das Geld. Oh nein, Katrin. Wir wollten sie doch für dich und Nanni stiften. Bitte besorge sie. Hier, bring Törtchen für uns alle. Das ist wirklich anständig von dir, Katrin. Vielen Dank. Wunderbar gespielt. Katrin, du hast ein paar gefährliche Würfe gehalten und warst eine klasse Torhüterin. Und du, Nani, hast ja auch herrlich gespielt. Die Mädchen freuten sich über das Lob. Schwatzend setzten sie sich an die Tische und bald waren riesige Berge von Brot, Butter und Marmelade, von Rosinenplätzchen und Schokoladenkuchen wie durch Zauberei verschwunden da erschien Jenny mit einem großen Paket köstlicher Cremetartchen. Sie wurde mit Hallo empfangen. <lacht> oh, Honey, ist das nicht ein herrlicher Tag? Hätte sein können, Nanni. Aber denk an Jennys hm. Geld. Jemand hat es gestohlen. Es ist Diebstahl. Richtig gehender Diebstahl. Ja. Jetzt gibt es schon eine ganze Reihe von Mädchen, die Geld vermisst haben. Linda hat auch 10 Mark verloren. Vielleicht ist es eins der Hausmädchen. Das glaube ich nicht. Sie sind ja schon seit Jahren hier. Nun, wir müssen eben alle auf unser Geld aufpassen. Ja, ja. Und wenn wir den Dieb auch nicht finden, so werden wir es ihm schwer machen, einer zu sein. Am Montagnachmittag saßen Hanni und Nanni im Aufenthaltsraum und warteten und warteten. Wo nur Katrin bleibt. In fünf Minuten müssen wir los zur Turnstunde. Wo sie nur bleibt. Vielleicht hat sie es vergessen. Komm, wir suchen sie. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Katrin lag im Schlafsaal auf ihrem Bett und hatte den Kopf in die Kissen vergraben. Sie schluchzte jämmerlich. <lacht> Aber Katrin, was ist passiert? Geh fort, haut ab! Spioniert mir doch nicht dauernd nach. Aber Katrin, wir spionieren <lacht> dir doch nicht nach. Was ist denn nur los mit dir? Sag es uns. Wir sind doch deine Freundin. Aber nicht mehr, wenn ich es euch erzähle. Geh doch fort. Ich werde meine Sachen packen und Lindenhof verlassen. Rede doch keinen Unsinn, Katrin. Du musst uns sagen, was geschehen ist. Ja, ja, ich werde es euch sagen. Und dann könnt ihr es in der ganzen Schule erzählen. Alle können lachen über mich und über mich herziehen. Aber ich werde dann nicht mehr hier sein. Beruhige dich doch, Katrin. Sag es uns. Wir werden dich nicht im Stich lassen. Ich verspreche es dir. Vielleicht glaubt ihr es ja nicht. Ich bin... Ich bin, ich bin ein Dieb. Wieso? Wie meinst du das? Ich habe das ganze Geld genommen, das verschwunden ist. Jeden Pfennig, auch deine 2 Mark, Nanni. Ich kann mich gar nicht begreifen. Es ist so schrecklich, als geizig verschrien zu sein, wenn man doch großzügig ist, aber nie Geld hat. Ich habe keinen Vater und Mutter wie ihr, die für mich sorgen. Nur eine geizige alte Tante, die es einfach vergisst, mir Taschengeld zu schicken. Arme Katrin, warum hast du nie etwas gesagt davon? Wir alle hätten dir doch geholfen. Warum hast du uns nichts gesagt, Katrin-Armes? Komisch. Dazu war ich zu stolz. Aber zum Stehlen war ich nie zu stolz. Es ging alles so einfach. Ich nahm Hildas Geld und Lindas Geld und Jennys Geld und Nannys Geld. Ich kann mich gar nicht begreifen. Und heute Nachmittag... Heute Nachmittag habe ich... <lacht> Erzähl es doch nur, Katrin. Sprich dich aus. Es wird dir helfen. Ach ja. »Heute Nachmittag wurde ich zu Pamela gerufen. Sie war nicht in ihrem Zimmer, aber ihr Mantel hing an der Garderobe. In einer Tasche sah ich ihre Börse. Ich nahm sie und in diesem Augenblick kam Pamela herein. Und nun, nun geht sie zur Direktorin. Die ganze Schule wird es erfahren, dass ich, dass ich eine Diebin bin. Und dann werfen sie mich hinaus und dann...« <lacht> Wieder begann sie zu weinen. Die Zwillinge schauten sich hilflos an. Sie erinnerten sich an Kathrins plötzliche Großzügigkeit. An den vergoldeten Reifen für Jenny, die Zuckerrosentochter, die Cremetörtchen. Und sie erinnerten sich auch an Katrins vor Freude glänzende Augen. Och Katrin, wasch deine Tränen ab. Komm jetzt mit zur Turnstunde. Ich gehe nicht zur Turnstunde. Ich will niemanden sehen. Ich werde packen. Bitte geht jetzt. Lass mich allein. Die Zwillinge beschlossen, Pamela aufzusuchen, um ein gutes Wort für Katrin bei ihr einzulegen. Aber Pamela war nicht in ihrem Zimmer. Auf ihre Vermutung hin liefen sie zum Zimmer der Direktorin. Die Tür öffnete sich und eine grimmig aussehende Pamela kam herum. Was macht ihr hier, Hani und Nani? Schwänzt ihr die Turnstunde? Und ohne eine Antwort abzuwarten, lief sie an den Zwillingen vorbei. Oh, sie hat es bestimmt gemeldet. Ja. Sollen wir nicht mit der Direktorin sprechen, Hanni? Komm, lass uns hineingehen. Nanu? was ist denn passiert? Ihr seht so ernst aus. Hanni wusste erst nicht, wie sie beginnen sollte. Aber dann kamen die Worte wie ein Sturzbach aus ihr und sie berichtete ausführlich, warum Katrin all das Geld gestohlen hatte. Sie hat nicht einen Pfennig für sich verbraucht. Wir haben alles in Geschenken zurückbekommen. Katrin ist keine gewöhnliche Diebin. Und jetzt ist sie so schrecklich unglücklich. Frau Direktorin, können Sie nicht etwas für sie tun? Sie nicht wegschicken, sie nicht dem Geschwätz der Schule preisgeben. Ja, Katrin hat auch kaum Taschengeld bekommen. Sie hat ja keinen Vater und keine Mutter, die für sie sorgen. Nur eine geizige alte Tante. Ihr erzählt mir da eine ganz andere Geschichte als Pamela. Und ich bin froh darüber. Pamela betrachtet Katrin als richtige Diebin, ihr aber als das, was sie ist. Ein armes, verwirrtes Kind, das gerne großzügig sein möchte, aber einen sehr schlechten Weg dafür gewählt hat. Oh, Hanni, oh, Nanni! Ich darf hier bleiben in Lindenhof und der Direktorin beweisen, dass ich ein anständiger Mensch bin. Sie schreibt an meine Tante und will um ein angemessenes Taschengeld für mich bitten. Oh, ihr werdet sehen. Ich werde all das Geld, das ich genommen habe, zurückzahlen und einen ganz neuen Anfang machen. Tani und Nani lebten sich wirklich gut in Lindenhof ein. Sie gewöhnten sich daran, zu den Jüngsten zu gehören und keine Sonderrechte zu genießen. Durch Mademoiselles täglichen Nachhilfeunterricht war ihr Französisch schon ganz vorzüglich. Aber Mademoiselle hatte auch scharfe Ohren. Oh, Hanni, was für eine gute Arbeit. Das verdanken wir nur der guten Mademoiselle fürchterlich. Hallo, Mipetit. Wie nennt ihr mich? Äh, oh, <lacht> nichts. Nani? Nee, du wirst es mir sagen. Sofort. Ich verlange es. Nun, ich nenne sie Mademoiselle fürchterlich, weil sie früher unsere Arbeiten immer fürchterlich genannt haben. <lacht> da kann ich jetzt wohl in Mademoiselle vorzüglich umgetauft werden. Die Ferien waren da. Die Koffer wurden vom Dachboden geholt und gepackt. Die Hausmutter rannte eifrig hin und her und überwachte alles. Jenny musste jedes einzelne Stück wieder aus dem Koffer nehmen. Die Schule sah gar nicht mehr wie eine Schule aus. Überall wurde gekichert und geschwatzt. Als die Zwillinge zur Frau Direktorin kamen, um sich zu verabschieden, lächelte die sehr freundlich. Na, Hanni und Nanni? Eigentlich wolltet ihr doch nicht nach Lindenhof kommen. Habe ich recht? Aber jetzt habe ich fast das Gefühl, dass ihr eure Ansicht geändert habt. Oh ja, jetzt sind wir ganz anderer Ansicht. Wir wollten nicht hierher kommen. Ja, wir hatten vor, uns ganz schrecklich zu benehmen. Aber jetzt gefällt es uns hier. Und wir freuen uns auch schon, nach den Ferien wiederzukommen.